Sara eta zureidi dira horietan bi adibide. Saran, orai arteko uzapeza zejenda bat muntatzen ari da. Baina bere gehiengotik beste talde bat ere aterako da. Hasiera batean San Niozbeja uzapezoarren izena aiatu zen, baina bat dirudi zegjendatik kanpo geldituko dela. EHBren hildoari jajaikiz, ezkertiak eta berzalek ere zejenda bat osatzekoa dute. Surai den ere oraiko Herriko Kontseilutik bi xijenda aterako dira. Lehenak Patrick Jenain, isanendu buru eta oraiko auzapeszaren sustengua izanen izanendu. Bigajenean antolatzen ari dira oraingoz. Abertzaleak ere antolatzen ari dira. Azken berrienetan barne eztabaidazuten xijenda propioa osatu ala beste bietako batekin batu. Azkainen, proporzional tasunarena ez Baina eriko kontsiluan zatik eta izanen da ala ere. Jean-Louiladus hau zapestaren parean, Pierre Closel lehen asoanta aurkeztuko da. Bestalde, haize bejitaldea ere aurkeztuko da. Segurjenik, furnie medikoa buru. Azkenik, abertzaleak ere antolatzen ari dira. oraindik ez dute erabaki jen da propio osatu, alaize behi taldearekin aliantza egin. Senperean, Cristin Besona jauzapezak aspal iragahizuen etzuela bere burua behiz aurkeztuko, eta dominik idia gizanen da oraiko gehiengoaren zehenda burua. Abek ere zehenda bat osatzen ari dira. Udan, galdeketa bat galdeketabat zuten egian, eta benduaren zeian, biltzak publikoa eginen dute. Irugaren zehenda unp Pierre-Marie Nuzbomeak ere du. Azken ikainoan, panasazaren sistema atxikiko dute orten ere, Micheli Ibarluze auzapeza bere oraiko ekiparekin Bejiz aurkezteko prestatzen ari da.